Els veïns i comerciants del carrer d'Hondures estan molestos... ...i estan molestos per les obres de construcció del vestíbul... ...de les línies 9 i 10 del metro. I és que al Soroll i a la Pols s'hi afegeix també la inseguretat. Darrerament s'ha produït alguns robatoris i atracaments... ...que els afectats atribueixen a la poca vigilància de la zona... ...i a l'estrator de les voreres ocupades pels treballs. Aquestes màquines treballen en la construcció del vestíbul... ...de les línies 9 i 10 del metro al barri de la Sagrera. Les obres van començar a l'octubre, però ara s'hi estan fent els treballs més molestos i sorollosos. Els comerciants han vist com les vendes han caigut, han picat, però això se li suma ara la inseguretat. De moment, l'empresa constructora GISA no contempla aquesta mesura, la de posar eh, càmeres de videovigilància. El que sí que ha fet és incrementar la vigilància i la il·luminació a la zona. D'altra banda, els veïns denuncien que sovint els operaris treballen després de les 11 de la nit. Els veïns i comerciants del carrer d'Honduras hauran de conviure amb les obres com a mínim un any més. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM, això és Tot un Poble. Qui us parla i acompanya en Jordi García. Passeja't cada tarda per Tot un Poble.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 I comencem parlant precisament dels nostres barris de la Trinitat Vella, ja que, eh, segons diu la notícia, la Trinitat Vella i la Trinitat Nova superen la trinxera de la Meridiana. La Meridiana és des d'ara menys, auto, menys autopista urbana i més carrer, i els barris de la Trinitat Nova i Vella guanyen un pas de vianants a nivell de la calçada que els permet superar sense passarel·les la trinxera que suposa aquesta via de nou carrils.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 Per encarrilar els conductors s'han posat dos semàfors més previs al del pas, un només ambra abans del pont de Sarajevo i l'altre en vermell i verd després d'aquesta estructura, que en el futur servirà per als autobusos que arribin pel carril segregat Busbau, és a dir, d'alta ocupació de la C58 en construcció. Aquest pas de vianants es completarà a l'estiu amb dos ascensors per superar el desnivell al costat del pont. I, tal com us deia, doncs fa un moment les obres de la línia 9 continuen causant problemes d'inseguretat. La construcció de l'estació definitiva de la línia 9, línia 10, a la Cruïlla d'Honduras i Sant Antoni Maria Claret, la línia utilitza ara la parada i el túnel de Felip II, que en el futur serà per la línia 4, concentra una espectacular quantitat de maquinària passant. Els treballs ofeguen literalment voreres, comerços i portals als edificis.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 La plaça serà principalment d'ús de vianants, encara que amb l'accés obert als vehicles dels edificis situats als tres carrers que delimiten l'espai públic, és a dir, el carrer d'Olesa, el carrer Jordi de Sant Jordi i el que seria el carrer de Camp Florit. I ara doncs, parlem, continuem parlant de Sant Andreu i en concret dels veïns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 es donarà un premi compra a la modalitat d'obra i un premi beca a la modalitat de projecte, que no podran ser declarats desert. Doncs demà serà el dia en què podrem parlar per telèfon amb els responsables d'aquest concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques perquè ens informin de quines són les millores o quina és la forma com s'ha portat a terme aquest concurs en guany.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 s'hi ubicaran deu aules de 10 metres quadrats per a la pràctica individual de l'instrument, una aula de 70 metres quadrats per la tècnica corporal, un laboratori de 75 metres quadrats, una aula per a grups de cambra de 30 metres quadrats, una altra aula d'ensenyament no instrumental, 6 aules d'instrument i un gran espai de i orquestra de 150 metres quadrats. Hem de dir que el cost de les obres s'ha elevat a 1,5 milions d'euros. Molt bé, doncs tenim d'altres informacions que ens porten a parlar ara mateix del... que continuen els actes de Sant Jordi i que avui es traslladen al barri del Bon Pastor. La biblioteca del Bon Pastor, el que resta d'ella número 62, us ofereix avui a dos quarts de sis de la tarda i dins els actes relacionats amb Sant Jordi 2011, nascuts per llegir les butxaques del mar, a càrrec d'Ada Cosidor. La lluna viu al cel feliç. Quan els nens se'n van a dormir, ella es desperta per sortir a recollir els estels despistats que volen entre els núvols. Des del cel, Estan li agrada mirar el mar, però mai no ha baixat a l'aigua, fins al dia que li cau la seva cullera de colors al mar. A sota les onades descobreix un món especial, amb moltes butxaques plenes de sorpresa. És un espectacle per a infants fins a 3 anys i per a les seves famílies. L'aforament és limitat i l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui.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 Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Uh, tal com us ha al principi, els veïns i els comerciants del carrer d'Honduras sembla que estan molestos per les obres de construcció del vestíbul de les línies 9 i 10 i la inseguretat que això comporta. Doncs per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil el president de l'associació de veïns del barri de la Sagrera, el senyor José Barbero, perquè ens ho, ens ho expliqui com, com estan anant les coses. Uh, José Barbero, bon dia. Hola, bon dia. Doncs no sé si el que he dit uh, es diu a, a la, a el que està passant de veritat o què és el que està passant, perquè hi ha veïns del carrer d'Honduras que estan doncs, queixant-se i, i de manera molt forta, no? per aquesta següent seguretat que diuen? Bé, és que nosaltres doncs, sempre hem dit que la seguretat que té aquest calaix que fa entre els panels sonorabsorbents i a l'edifici doncs, és que està una mica complicat. Sempre hem demanat camana de videovigilància o alguna cosa d'aquestes perquè eh, la seguretat que té aquests racons que es munten allà un és de sac i l'altre encara que està oberta a la meridiana per les escales aquelles provisional, però continua sent un niu de por i de tremolor pels veïns. La inseguretat, doncs, pues bueno, eh, nosaltres ja havíem demanat que Mossos i Guàrdia Urbana facessin més... I de fet ho estan fent, però creiem que no és suficient, perquè uh -huh. ja hem dit, hem demanat les videovigilàncies i no les han donat. També estan farts els veïns, a part de que és molt problemàtic la seguretat, que no els dona allà, eh, uh -huh. també és molt problemàtic i eh, estem cansats de les obres per al soroll i per els anys que portem ja suportant aquestes obres. Mm. Eh, precisament ara pues, estem fent eh, un estudi, eh, nosaltres havíem parlat amb Llisa i estàvem fent un estudi per veure si treballant els dissabtes i diumenges, bé, bueno, que ara ja treballen els dissabtes, però per treballar també els diumenges, és a dir, les 24 hores continuades, mm -hmm. a veure si es podia avançar, perquè hi ha un problema més gros en de cara a l'estiu, que quan arribi si, van, si continuen les obres tal com estan porten fet un 20% dels batatges de l'aeropresta uh -huh. i eh, quedarien unes 40 pantalles per fer això vol dir que acabarien el 30 d'agost això per nosaltres al juliol i a l'agost eh, aquest treball de soroll, pols i que has d'obrir finestres uh -huh. i que has d'obrir pues, creiem que no li havíem parlat amb Lissa, eh, estàvem fent aquest estudi a veure quan podien avançar i sembla ser que, bueno, que si treballaven un, dos caps de setmana o un, hi havia un estudi, si treballaven tot el cap de setmana, penso que dintre que temps molt fàcil, eh, el que entendem ja és que quan més aviat passi, perquè a veure si podrien salvar l'estiu. Uh -huh. Bueno, una altra cosa que m'han informat avui també és que eh, des de divendres a dilluns de la Setmana Santa no treballaran, però per això han de treballar aquest cap de setmana el diumenge també per deixar l'obra preparada perquè no hi hagi... Perquè, clar, són unes profunditats molt elevades, a 70 metres, i no podem deixar l'obra de qualsevol manera, per les que això comportaria. Uh -huh. Bé, perquè... eh, sí. ja dic, tornem a la seguretat. La seguretat, tornem a demanar, des d'aquí uh -huh. públicament, que si es poden fer mesures més contundents per seguretat. Quan parlem amb molts ens diuen que, a veure, que no és que s'hagi incrementat veritablement el nombre de robatoris o d'hurtos que donen a la zona, que bàsicament pues, van a, va a trongades, una vegada toca una zona, una altra vegada toca a una altra zona, i que aquí pues, més o menys està com repartint a tota la zona. És a dir, no ha augmentat per el fet que siguin les obres. Uh -huh. Però els veïns, la impressió que dona és que sí que hi ha més inseguretat, perquè aquestes pantalles creen aquests mm, sí. túnels que no són segurs o que almenys donen la sensació que no ho són, i com que al principi s'havien vist més robatoris, ara, de fet, pot ser que és veritat que ara no hi ha hagut, tant com abans. Però, bueno, se, jo crec que els veïns estan més molestos perquè s'ajunta a una cosa a l'altra i molt de temps patint-lo, no? Uh -huh. No ho sé. Eh, evidentment, si es pot evitar, pues, eh, demanaríem això, de tenir com mínim una garantia de que hi ha una seguretat, que ja ha... sí que sabem que se va aconseguir que posessin un vigilant... 24 hores, des de les 6 del matí sí. a les 12 de la nit cada 45 minuts, uh -huh. feia la ronda al voltant de tot el perímetre de l'obra i després a la nit de 6 a 12, de... perdó, de 12 de la nit a 6 del matí ho fèiem cada hora i mitja. Uh -huh. eh, pensem que totes les mesures són importants i que mai n'hi ha prou en seguretat. O sigui uh -huh. que, bueno, sabem que és... és la videovigilància, però lo demanem, perquè si els veïns la tranquil·litat dels veïns no té preu. I els veïns, doncs, com tu has dit bé al principi, estan molt neguitosos. I cada vegada més pot ser, com diu un mosso de fora, que no és perquè passin més coses, sinó que la sensació de que estàs molt detent amb aquesta seguretat te va angoixant i qualsevol cosa la vius d'una altra manera m -m més profunda. No sé. O sí. sigui, la possibilitat de que les obres s'acabin el mes de maig, com diu l'empresa Gissa, això ja és totalment descartable. No, no, no, no, no. això que va... El que és l'obra més agressiva, aquesta de batatges amb hidrofressa i pantalles, mm. si no canvia res i continua el ritme horari que tenen ara, s'acabaria cap al 30 de març. Ah, Ai, perdó, d'agost. D'agost. Uh -huh. Si treballen algun cap de setmana, és el que havíem parlat, que farien un estudi a veure quan es podia fer... Perquè això, si treballen un cap de setmana, si treballen dos, si treballen els quatre, ens han d'entregar un estudi que facin amb això, uh -huh. i amb això doncs, ja veure què és el que tenim. ¿vale? Perquè els veïns també diuen que de nit també es treballa. Sí. No, de nit només han treballat excepcionalment fins a les 12 a una de la nit, de la uh -huh. matinada, però ha sigut uh, coses excepcionals, perquè no podíem deixar. Per exemple, va passar un dia per allò de formigonar, mm. i un altre perquè havíem de portar una maquinària especial. O sigui que, però habitualment, a les 10 de la nit, paren l'obra i continua a les 8 del matí del dia següent. Mm -hmm. O sigui, això no podem dir que que treballis totes les nits. Han treballat algú excepcional, posen els cartells anunciant-lo. Per nosaltres, una excepció és una excepció, no és que per qualsevol cosa ja sigui excepcional i hem de fer més, evidentment, mm. això no és així, però bueno. El que sí que es, es els veïns és de la poca vigilància i que quan es va demanar que es posessin càmeres, doncs els hi va demagar, no? Sí, això és el que estem des del principi. Uh -huh. En diuen que és que és un sistema molt cal, però per nosaltres ja hem dit que la seguretat no té preu. Uh -huh. I si els veïns han d'estar patint com estan patint, Pues si s'ha de gastar l'empresa una mica més en seguretat, pues creiem que seria positiu, perquè aquest neguit dels veïns l'ho treuria. Perquè a més hem de dir que són carrers molt estrets... I que... Sí, sí que els passadissos que han quedat un és de 80 i poc i l'altre de 100, no arriba a, a més. Uh -huh. eh, són passadissos amb un panel absorbent de 3 metres d'alçada la balcó, ara que surt de les façanes, pues, queda com, com un tunnel, queda tancat completament. Ni del col·línic poden veure ni de cap puesto, perquè queda a sota del balcó del primer pis. Uh -huh. Per una banda està la paret de l'edifici, la façana, i per l'altra està el panel aquest, doncs pues, llavors no... Uh -huh. vale. Doncs almenys fins a finals d'agost els veïns hauran de suportar doncs, tot aquest que renou, no? Home, esperem que s'arribi a un acord i si... No, els veïns, molts que hem parlat així a nivell més com veïn no, sense assemblea ni què ja haurem de fer per informar, quan tinguin aquests estudis uh -huh. hi ha molts veïns que serien partidaris de que, bueno, si han de treballar una mica o una mica no, al cap de setmana per reduir una mica el calendari i que si el 15 de juliol o el 20 de juliol podria estar... Però, clar, clar... Eh... Al juliol, la gent està, els nens estan a casa, de vacances, no sé què, la gent està treballant. A l'agost no ho no és tan qüestionable, perquè la gent normalment sol tenir vacances. Però, de tota manera, eh, treballar fins al 30 d'agost amb aquest xoroc i això impediria obrir finestra. La pols que surt és, bueno, insuportable, eh? Ja m'ho no dic alguna cosa, l estem suportant, però i que degut a la crisi doncs, no tothom es pot permetre sortir de Barcelona i tenir el, el que són les persianes obertes o les, o les portes del, del menjador obertes, doncs pot produir que entri molta pols, que entri molt de soroll i tot això, doncs, evidentment s'ha doncs, de parlar amb els veïns a de quina manera se soluciona no? Sí, ja he dit que a nivell més individual, per bé, sí, sí, hem estat fent una mica de sondert ah. i la gent n'estaria, alguns, eh, estarien d'acord amb que treballés cap de setmanes i si això contribuïa a que, per exemple, al mitjans de juliol o abans uh -huh. ja no hi haguessin de treballar aquestes màquines. Uh -huh. Perquè encara que l'ocupació després sigui la mateixa, uh -huh. però no és l'obra tan agressiva com ho està sent ara. Ara és una obra molt agressiva. D'acord. Molt sorol, molt tapol, sí. Bé. Bueno. Molt bé, doncs ja ens anireu informant de com evoluciona tota aquesta problemàtica perquè, evidentment, hem de donar a conèixer als veïns doncs, si hi ha alguna solució al respecte i si al mes d'agost doncs, es podrà viure eh, tranquil·lament als carrers de, de la Sagrera, i al concret del carrer d'Honduras. No? Molt bé. Nosaltres ja dic que estem a l'espera que allà s'entregui aquest estudi que es van comprometre a fer per veure quan podien reduir el termini de les obres segons els caps de setmana que em ploessin. Molt bé. Sí. Doncs, José Barbeiro, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i ja estem en contacte per qualsevol cosa que pugui succeir. Molt bé, moltes, Molt. Gràcies, doncs moltes gràcies. Nosaltres ara continuem amb el nostre programa d'avui, uh, continuem endavant i el que fem ara mateix serà una petita pausa, però atenció perquè després entrem dintre de la nostra habitual àrea de servei i parlarem de salut. Això serà d'aquí uns moments. Escriure't favor vora un mes Que no tinc notícies Jo i el bribany Més sols cada dia S'estirà tant Que no t'ho creuries tan amargues des de que vas marxar al front dies que es fan eterns aguardant el teu retorn quan tots dos fem tornar a sortir el sol desferen nuls sapatons des de and go Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el programa d'avui i aquí tenim ara mateix és Anna Clara Garcia, que és la responsable de pediatria del CAP d'Àvia de Barsin, no Hola, bon dia, sóc enfermera eh? per infermeria, ah, sí. D'acord, molt bé, bon dia. Doncs I... explica'ns el que tenim avui preparat. Mira, jo avui vull parlar sobre les visites de pediatria a l'encens de la Via uh -huh. i al final vull eh, acabar parlant del tema de les urgències uh -huh. D'acord? Vinga, doncs pues, l'equip de pediatria de l'ambulatoria de la Via Barcino, eh, Barcino som dos metges dos pediatres i dos infermeres uh -huh. eh, Comencem ja per aquí clar, els recursos són limitats ja, vas? Clar, uh -huh. no, no tenim un equip per fer urgències val? Uh -huh. Llavors, eh, Tenim tres tipus de, de visites, que millor quatre, diria jo, programades espontànies, cita prèvia i d'urgències. Les programades són visites de mitja hora, que també diem control de salut o control del nen sa. És una visita preventiva del nen, eh, és dir, el nen, el nen ve i té salut, no està malalt, és dir, Sobretot, quan més petit és el nen, més grau de patologia pot donar i per això els veiem més sovint. Uh -huh. També... Eh, que seria, seria un primer contacte, no? Ah, exacte. I aquest eh, control és per veure, doncs, pues, això, el creixement del nen, introducció de les alimentacions, posar vacunes, parlar d higiene, corregir hàbits, uh -huh. totes aquestes coses que a vegades no s'adonem i realment pot donar complicacions i patologia a la llarg de la vida. Eh, obesitat, parlem de tot, una mica d'exercici, uh -huh. de l'escola... Vull dir, és un de salut, és prevenció, diguéssim. Uh -huh. Després, tot, normalment, la primera visita és al nan com ja hem comentat i a partir d'aquí ja programem les visites mai es pot anar un nano sense la visita programada de mitja hora de la següent, diguéssim uh -huh. val? O sigui que primer ve la visita programada i després ja depèn de la patologia o depèn del que no, depèn no. primer, a veure, quan un nen és molt recent nascut, el veiem més sovint el uh -huh. control dels 15 dies al mes, dos mesos, tres, cinc... Anem sí. a 6, perquè no va. cal... Eh, perquè la gent se farà una mica de liu. Però vull dir que ve, veiem el nen sa. És uh -huh. un condol de salut per veure l'evolució de, de punt de vista preventiu. Uh -huh. Per això, li diguem que eh, això, a partir, per exemple, fins als eh, 4 anys ho fem cada any uh -huh. i després uh -huh. ho fem cada 2 anys. 6, uh -huh. 8, 10, eh, 12, 14. I després, quan uh -huh. fa 15, va al metge de capçalera, no? una mica perquè la gent s'hi situa una mica i que és una visita de mitja hora i que, a veure, a vegades s'han vingut i el nano malalt i no es posava la vacuna però se mira però jo que sé, té una i jo té un altre problema no? vull dir que fem la preventiva però independentment que el nano que estigui malalt també el controlem val? no, més que res és és un control de salut, perquè el nano té salut, en principi. Clar. És per veure pues, pues com ha crescut, la instrucció l'alimentació, les uh -huh. vacunes, la higiene, l'escola, qualsevol problema que tingui d'aprenentatge o de nivell psicològic. No perquè sé. això després ens pot ajudar... A... Més endavant, clar, a, clar a, a prevenir moltes patologies i molts uh -huh. problemes, eh? tant uh -huh. a nivell físic com psíquic. Eh? Uh -huh. Després també, a veure, eh, mai es pot demanar, això s'ha queda molt clar, però què passa? Tenim molts nanos i poques hores, però el que diem per s'ha començat avants. Som dos enfermeres i dos metges. I uh -huh. avor què passa? Quan més petit, més els veiem perquè més grau de patologia pot donar, val? Però uh -huh. què passa? Tenim poques hores i molts nanos, Donem prioritat als nanos petits. Mm. Això què vol dir? Que són visites de mitja hora i només les podem donar nosaltres mm -hmm. i si van a programació ha de ser amb una autorització nostra. Perquè a vegades, què passa? El nano o sigui, La mare va a demanar hora i demana una visita. clar Li donen una visita espontània i no és per la doctora. I pensa que en 5 minuts farem la mm -hmm. visita de mitja hora. I això és impossible. Mm -hmm. Amb una pressió assistencial que tenim molt important i les urgències que venen molt sovint és doncs és impossible. Veritat, uh -huh. Jo sempre dic a la mare, quan tinguis un problema, te despistis, no te donis compte que s'ha passat l'hora, perquè això pot passar. A mi m'ha passat amb la meva filla. Uh -huh. És molt comú, no? Uh -huh. Doncs, vine a mi i jo te dono l'hora, una visita uh -huh. de mitja hora, però clar, quan vas a demanar hora a l'administrativa, la, la, clar, dona-me hora amb la doctora. No, te, no li dius visita programada de mitja eh? uh -huh. Ella te dirà, doncs jo necessito l'autorització de la teva doctora o infermera. Uh -huh. eh? uh -huh. Nosaltres... En, en, per fer aquesta autorització ja la dones, m'entén, un moment entre visita i visita, jo sempre dic jo te la dono, no, no, mm. no és cap problema quan, com, vull dir surt una criatura i entra una altra en aquest moment, pues, jo que una recepta una visita mm. programada la fa és un moment, mm. val? perquè costa menys que, que, vull dir, donar l'autorització per l'administrativa, mm. I, i li donaràs feina amb ell, és una cosa que pots fer-ho tu val? Mm. però jo, jo sempre, abans de sortir de la visita programada, sempre a, dintre, quan toqui el a mes a l'any, o si no l'autorització depèn el de que sigui, perquè clar, uh -huh. més d'un any no puc programar, quan no. són controls de dos anys uh -huh. home, si de mesos sí però si és d'un any o de dos anys el que faig és autorització escrita per l'administrativa jo sé, per exemple, ara ha vingut un nano no? i li he fet uh -huh. el control de 5 i li he fet l'autorització i li he dit l'INER demana sort amb aquesta autorització i te tornarà al mes de, de maig que uh -huh. uh, farà el control de 6 anys, per exemple uh -huh. O sigui, es, tracta, es tracta de seguir uns controls. No? Exacte. Val? Uh -huh. Això és les visites programades, digueixi, uh -huh. és un control de salut parla de l'espontània. Uh -huh. Les visites espontànies són visites per atendre problemes que requereix ser vis el mateix dia. Uh -huh. Cada dia hi ha visites reservades i que no es pot demorar de, eh, demorar. Per exemple, uh -huh. pues una tol molt intensa, unes diarrees, una febre elevada, per exemple. Uh -huh. eh, i cada dia dos deixem, 6-7 visites per al mateix dia. Un nano que ha passat mala nit, que ha tingut febre... Bé, bueno, del que hem parlat. Uh -huh. val? Depèn del pediatra que treballa matí o tarda. Doncs al matí s'agafen a les 8 i mitja i de tarda s'agafen a les 12 i mitja. Per al uh -huh. mateix dia. D'acord? Això ja dependria de l'evolució del nen, Exacte. de com va anar... Sí. Va. Això és que el nano té una patologia, un problema puntual i s'ha de veure. D'acord? Uh -huh. Això és l'espontània. Uh -huh. Perquè a vegades se confon amb les urgències. Eh? Que no té res a veure. No té uh -huh. veure. exacte. Després, un altre tipus de visita és la cita prèvia. La cita prèvia és per consultar una visita que no és urgent, uh -huh. que eh, pot demanar de tres formes. Una manera és presencial a nivell de l'ambulatori per admissiós o trucar per telèfon, o bé telefonar al... Mm, Sanitat eh, eh, respon que és 902 111 444 les 24 hores del dia val? Uh -huh. o ven a de Internet www.gencat.net barra x les 24 hores del dia també. O sigui que val? estarà ben en qualsevol moment exacte, vull dir que té la facilitat de poder agafar hora d'una manera o d'una altra val? Uh -huh. això és una visita que dius bueno, tinc el resultat de l'anàlisi per tal data que no és una espontània que vull veure aquell dia sinó uh -huh. vull demanar hora doncs aquí 15 dies que tindré per exemple l'analítica per exemple, uh -huh. no? Uh -huh. i demanar hora, val? Molt bé. després tenim la visita d'urgència. aquest és el meu jo de qüestió aquesta és, aquest és la problemàtica que tenim habitualment, val? Uh -huh. vinga és aquella visita que ha de ser atesa de manera ràpida i que les visites espontànies ja estan ocupades. Uh -huh. No pot esperar al dia següent. Uh -huh. Se sol·licita en admissions i serà atesa al més aviat possible per a la infermera, la qual valorarà l'atenció immediata quan, esti... uh -huh. quan tingui un espai de temps disponible o si pel contrari s'ha de programar una visita normal o per al pediatre. A veure, uh -huh. les visites d'urgència són visites ja, no saps? Uh -huh. vull dir mm... que en aquell moment es troba malament doncs no s'ha de... quantes realitzar... vegades he deixat jo les coses que estava fent una programada o una espontània, no, tinc que deixar-ho eh? uh -huh. una nena amb un tall uh -huh. eh, una nena que, que tingui un problema puntual una convulsió uh -huh. un... una coses realment greus uh -huh. Bens, ho has deixat tot i més infermera normalment la infermera és la que sempre rep el malalt, l'ausiència, sempre uh -huh. jo abans de mai dir res sempre Primer, valora el nano. Valora el nono, a veure, si és una cosa molt urgent, molt urgent, ja m'ha trucat des d'administratius de i me diuen, ve una nena de tantes característiques, o vens a la uno o ho fas allà. Diu, no, no vens, depèn del que sigui, d'acord? Uh -huh. Llavors, què passa? Ho deixes tot i, i valores la nena. Valores a la nena, depèn, ara estic pensant, avui que ha vingut un, un nen de nou mesos, eh, una gastroenteritis, eh, el pare deia que tenia febre, bé, si, sobretot si és un lactant ha de vigilar que no se deshidrati mirar la febre eh, mirar el pes, sobretot quan és un lactant eh? l'edat és molt important per això el que he comentat abans quan més petit, més grau de risc eh, de patologia pot tenir uh -huh. Però a quina edat serial? La... a veure, mm, els lactants uh -huh. de dos anys són els que tenen més risc que són els nanos que vegin amb més freqüència val? Uh -huh. llavors eh, un nano que té una aquest, per exemple aquest nano pues, jo he valorat primer sí. l'he despullat, l'he posat al termòmetre he mirat que no tingués cap deshidratació les mucoses que no estigués doncs pues, seces eh, que no hagi baixat molt de pes una sèrie de valoracions que tu fas no? uh -huh. bé, l'he explicat la dieta a veure, aquest no tenia febre no estava deshidratat l'he donat la seva doctora aquesta tarda no era una urgència s'ha de veure avui, això és veritat uh -huh. perquè és un lactant i s'ha de veure però però no és una urgència vital de deixar-ho tot. Això és la gran diferència. Llavors li a per la tarda, per seu un pediatre. Què tenia a uh -huh. veure? Llavors aquestes, aquestes diferències en què consisteixen? Perquè... Això és el que te vull comentar ara. Uh -huh. Què és el que hem de mirar perquè sigui una urgència? Anem a veure. Uh, febre de lactars menors de 3 mesos. Val? Uh -huh. Temperatura entre 39 i mig i 40. Els antitèrmics... Uh, amb els antitèmics, a vegades, no baixa la febre, ni en mesures... Tenim les mesures físiques i químiques. Les físiques són pues, treure la roba, eh, bany d'algua a tèbia, això va molt bé, però sobretot no deixar mai sol el nano i que no agafi fred, i que no eh, pas d'aire, també. Eh? Hem de vigilar que hagi un ambient càlid, d'acord? Mm -hmm després les, les químiques, però doncs això l'anttèrmic pal sí. hem de'intentar i donar-li també mesures m, aigua líquids, perquè clar eh, vu dir el cos necessita que podria deshidratar sobretot si va unir a vegades la gasó dirigelo lacant, són dos punts eh, febles importants. Mm. Després si el nen està molt decaigu, molt adormidat eh, o molt irritable la dos extrem. un nano que no respon a la mare, un mm -hmm. nano que està molt decaigu, molt molt, molt dormit, molt adormalat, molt somnoliento, o un nano molt irritable, que no ha parat de dormir uh -huh. tota la nit. Puc ser, per exemple, un problema d'orella. Un, uh -huh. un nano que no pot, no pot menjar, dormir, perquè li fa mal l'orella. Un actor, clar, no te pot dir que ma fa mal això o l'altre. Uh -huh. Els dos extrems són signes de que realment un nano passa alguna cosa i hem de vigilar. Eh, si es presenten vòmits eh, repetitius, si presenta dificultat per a respirar, si eh, apareixen taques de la pell de color vermell o violàcia, o al cap, eh, aquestes taques estan a nivell del cap, o tipo, molt petitetes filer o, o més gran, o si a vegades passes la mà per aquestes taques i desapareix, cap problema, però o, si no pues, has de córrer. ¿vale? Uh -huh. eh, quan el nen eh, no pot bellugar-se, no pot eh, moure el cap ni delante, ni al costado, todo eso han de vigilar mucho, eh? y -huh. sobre todo muy importante, sobre todo eso va de casa emigrante, si os plau, compre un termómetro, eso de cabeza caliente a mí no me dice nada, yo compré que es una otra cultura, altra... uh -huh. pero han de entender que se ha de comprar un termómetro y preguntar desde cuanta febre y cuanta febre, Mm. però clar no és el mateix que tingui una febrícula unas decimetre de 30 a partir de 37 i mig és axi·lar és febre pal 37 37 i mig no és el mateix un 37,7 7 que un 39 mig no és el mateix d'acord mm -hmm. vull dir jo doné més importància a això i també clar la mare que no tét el moment no m'ho pot dir això i des de 4 de febre també és valorable mm -hmm. molt valorable això a aquest punt d'acord però totes aquestes coses evidentment que un no, amb una epilèpsia amb una ferida, que tot això no ho he comentat però això ja es veu no? uh -huh. mm, a vegades que anant a l'escola no, ai, això no sé a vegades un formell eh, a gimnàstica uh -huh. això passa sí. molt sovint, però això no normal d'acord? Uh -huh. això no és una cosa vital quan s'ha deixat tot uh -huh. veiem la diferència, s'ha de veure perquè bueno, a vegades has de posar un tenso o has d'enviar-ho, depèn si alguna cosa s'està trencat i has d'enviar una radiografia uh -huh. S'ha de veure, d'acord? Però vull dir, aquest cas sobretot, el lactat, és el que hem de vigilar més. A vegades, què fa la gent? Ve agafa hora, no hi ha d'urgències. Clar, perquè no ha vingut a les vuit o ha trucat per telèfon mateix dia, pel mateix dia. Mm -hmm. Llavors, clar, Tu els valores i dius, a veure, no té febre, sí, té tos, però no té un distreur respiratori, no té... Pues, si la teva doctora està a la tarda, te torna a la tarda i si no, per demà. A veure, sempre li dius, si estàs molt neguitosa, doncs pues t'esperes a l'última, però que pensis que això no és cap urgència. A sí. la gent s'enfada, però clar, els recursos són els recursos no, és que, que hi ha. És que no, no hi ha Nosaltres més. tenim una fulla programada a la doctora i jo una altra. I entre mig, com puguem, la urgències. Exacte. Això que passa? L'hora és orientativa. Vull dir, tu tens una hora de la programada i de la espontània... Uh -huh. eh, que no la pots, fer, vull dir, no la pots eh, seguir adequadament. Per què? Perquè la urgències, vull dir, d'alguna manera, te, te, te paren, no, no te deixen treballar, seguir. Uh -huh. Això, hi ha gent que ho i hi ha gent que això no ho entén. I a vegades n'hi pues, eh, ha els malcentesos. Mm -hmm. Jo vull que amb aquesta mm, petita Informació, explicació d'avui sí. doncs mm -hmm. que la gent entengui que nosaltres som dos al matí dos a la tarda i que tenim dos mai i que no podem fer més. Mm -hmm. val? A vegades posa dos i tres consultes a la vegada. Mm -hmm. pues un tens d'espullar, l'altre fes un control, l'altre tens una ausència. A veure... Vull dir, no, no hi ha més de, que... vull dir, ho han d'entendre no sé, potser d'aquí uns anys n'hi haurà més pediatres i més infermers, no ho sé, però en aquest moment és el que hi ha no? ah. i que si la gent entén les diferents visites i com poden agafar-la i realment el que és urgent i el que no és urgent doncs d'alguna manera no s'està donant un suport a nosaltres no? uh -huh. Nos, les visites no tenen darreriment i tot això bueno, pues, aniria molt millor però uh -huh aquest és un tema que han de valorar els pares sí. i que sapien quins són els motius pels quals doncs, porten el nen al, al cap no? uh -huh. d'acord per això jo li comentava abans bueno, anem a parlar de les diferents tipus de visites què és uh -huh. el que s'ha de fer segons quina visita uh -huh. i sobretot les urgències jo jo, vull dir, jo també tinc una criatura i penso per a mi la meva filla el més important és un urgent però clar, uh -huh. tu a vegades m'han vingut tres urgències o quatre de cop i tu tens que valorar-ho mm. i a vegades la primera que ha no és la més urgent a simple vista ja ho veus a vegades, a vegades mm. no has de, has de fer expullar el nano i has de fer la valoració tu no pots dir a, un, a una mare sense veure el nano de peus a dalt, però clar, jo sóc l'infermera no sóc metge, jo no escolto vull o sigui, dir, la gent, és que no no m'he tocat la barriga, no, no m'hi escolta dic, no, no, això no és la meva funció la meva funció és una altra és, és explicar-te una dieta, és pesar el nano és valorar la temperatura, els més constants és diferent la, la meva feina, a la seva uh -huh. Dos ja ha vegades m'ha vingut tres o quatre anys de cop i tinc que valorar la que és realment Clar, això una mare se pot enfadar, jo ho entenc, jo també soc sí. mare, ho entenc, però ella ha de pensar que jo tinc més a conèixer més eh, uh -huh. que m'han donat d'alguna manera dir aquesta sí que és greu o és la primera que tinc que visitar l'altra uh -huh. poden esperar, ah, d'acord? Jo comprenc que això és difícil per una mare, uh -huh. però ho ha d'entendre. És a dir, que la mare el primer que ha de mirar és si es, es tracta d'una urgència sí. o es tracta d'una uh -huh. altra mena de visita que... Sí, també ho pot solucionar d'una altra manera, no? Exacte. O sigui, no és el mateix doncs, actuar en el cas d'una urgència que actua en el cas d'altres. A veure, la gent pensa que urgència és tot. Per mi una mm. urgència vital és una urgència vital. Mm. Les, les urgències que habitualment tenim aquí no són vitals. No. Parlo el 99,9, perquè des que mm. estic aquí fa 19 anys, a veure, potser algun any, eh, vale, unes convulsions, una febrada molt alta... Eh, guna Jo no m'he trobat cap menitis, però sé que hi ha hagut alguna una menitis, eh, algunes coses han hagut val? Uh -huh. però molt poqueta. un cent a l'any, com a molt. Viales'a uh -huh. vu sí. clar si la mare jo ha ja complir que l'any està malalt, que, no, que s'ha de veure val? però això no és ofència. clar si no hastingut o no has telefonat a les vuit: mitja perquè sempre tenim sis o vuit eh, visites per al mateix dia. Uh -huh. Se n'han acabat s'han emplenat i t'ho ve vols veure, i, i, i ha d'entendre que això no és l'urgència oreja vital, se pot esperar el dia següent. Però clar, jo mai li diré això a una mare fins que no vegi el nano. Uh -huh. Però clar, a veure, s'ha de veure, primer. Uh -huh. A vegades pensa que això no és, però tu no pots dir res fins que no valoris el nano. Eh? Uh -huh. Totes les punts però clar, te pots trobar amb una sorpresa, alguna apetèquia a nivell d'abdomen... T'ho pots trobar moltes coses que a vegades uh -huh. dius eh, això és per, per córrer, trucar a l'ambulància i sortir volant, per exemple. Uh -huh. a vegades no. A vegades dius, a veure, un nano, per exemple, acaba ha vomitat, que té una gastroenteritis, i ha surtat una petita a la cara, i de l'esforç de vomitar, li uh -huh. passes la mà i veus que no. Dir, això no és cap urgència. No, no, no és una urgència vital. Uh -huh. No és per córrer. Per això, igual que el de febre, depèn quan ha començat i el que té. Vull dir... Uh -huh. Després també tenim altres informacions per donar, que és en el cas de, de l'espontània... No? Exacte, les, les diferents visites, és dir, que si el nan no ha passat una mala nit o està malament, si, sempre que no sigui una urgència, pues, pot venir a l'ambulatori o telefonar a les 8 i mitja, que al mateix dia li poden donar visita per al mateix dia. En Però ràpid. clar, són, si sou si són 8 uh -huh. és en plena en ràpid, evidentment. Però, clar, amb això el que no pots eh, sol·licitar és una urgència, si no és una urgència realment. Mm -hmm. I després la cita prèvia, el que em deien, que podíem o telefonar o un ambulatori o aquesta pàgina web que hem parlat abans, o al sí. telèfon, mm -hmm. eh, de eh, Respon, donc, Sanitar Respond, mm -hmm. doncs eh, tenen facilitat les 24 hores al dia, de dia i de nit, de, de fer-ho, no? Vull dir... Mm. Però, clar, i les, i les visites programades que ja hem parlat, que són les visites de mitja hora... Que so, per veure l'evolució del nano oh. el creixement, l'alimentació les vacunes, que és una visita de mitja hora, que si se li passa no passa res que vingui a, a demanar hora però que digui, mm. a, si va a administració que digui que és una visita de mitja hora mm -hmm. i si tenen problemes que no se passi a nosaltres, que ara ja buscarem un forat, que no passa mm. res però que no agafi una no hora espontània i allà vulgui que fes una visita de mitja hora però és impossible mm -hmm. però és que no dona més a temps doncs tenim alguna cosa més a dir al respecte mm, penso que no Sob més important és la visita d'urgències el uh -huh. que hem parlat abans sobretot que controlin això que si, es, que si és realment urgent no es preocupin que nosaltres sempre ho valorem que no pateixin que li donarem sempre una resposta uh -huh. eh, i que tranquil·la que, que per això estem per atendre els nanos i, i les seves les famílies molt bé, doncs Anna Clara García López que és infermera d'aquí del Cap de la Via Barsino eh, recordem doncs això que qualsevol tipus de, de circumstància en el que us trobeu amb, el, amb aquest nen o amb aquesta nena doncs, que teniu l'oportunitat d'anar al Cap de la Via que us atendran ràpidament o en la mesura en què sigui possible doncs, a tota la, aquella simpàtica símptomes que puguin tenir doncs, que la veritat que, doncs, que us podran atendre. D'acord, doncs moltes gràcies. A tu, gràcies. gràcies. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. I després de la nostra àrea de servei, arriba el moment de conèixer doncs, algunes de les activitats i actes que podem gaudir avui, com per exemple el taller de papercraft que es realitza a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. Serà avui a les 6 de la tarda a la sala infantil de la Biblioteca. Si vols posar a prova les teves habilitats manuals, vine i participa al taller de papercraft que tenim preparat. Aquest taller és per a nens i nenes entre 6 i 12 anys, i els grups seran de 6, acompanyats d'un adult cal inscripció prèvia a la sala infantil. Els nens i nenes haurà de portar les estisores. Això serà a la, sal, a la Biblioteca a La Sagrera Marina Clotet. I si voleu gaudir d'una exposició, el que us oferim és que aneu a la nau Ivanov perquè allà ja trobeu l'exposició Encuentros a algun lugar en los libros. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins avui l'exposició Encuentros a algun lugar en los llibres. La iniciativa d'encuentros que organitza Sílvia Jampkin en el seu taller artístic a la Nau Ivanov es tradueix en aquesta exposició en una expressió oberta a totes les disciplines artístiques. Dissenyadors, arquitectes, fotògrafs, escriptors, gent del món de la dansa i la música, artistes, gent amiga més llunyana o més propera que exposa les seves idees. És a l'espai on al tell l'entrada de Frank a la Nau Ivanov. Doncs hem de dir aquestes dues activitats acaben precisament avui. Com, que tam com també acaba avui, doncs aquesta exposició «Quita me tus sucias manos de que és un homenatge a l'aventura i que es realitza a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix avui, de 10 del matí a 9 del vespre, l'exposició «Quita me tus sucias manos de homenatge a l'aventura. Un exòtic itinerari visual d'emocions inèdites a través de tres elements, la literatura, el dibuix i el cinema, llenguatges que conformen l'aventura més gran viscuda al segle XXI a la darrera novel·la de l'escriptor català Hernán Migoya. Inclou la mostra de 52 il·lustracions de grans dibuixants catalans, espanyols i sudamericans, com Max, Diego, Olmos. El lloc és davant de l'auditori. És avui de 10 del matí a 9 del vespre i l'entrada és gratuïta. Doncs dir-vos que el nom d'aquesta exposició, que també tu solies manes d'encima, prové de la pel·lícula del planeta de los simios quan el Charlong Heston, l'actor, l'agafen els micos i el volen portar d'una banda a l'altra del que és el seu poble. Molt bé. Doncs continuem, i ara anem a parlar, ara ens anem cap a Can Fabra i volem trobar doncs, dins el cicle Lletra Petita, de Rondalles, un conte, els contes de la Vall del Montsià. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix avui a un quart de set de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, de Rondalles, el conte Contes de la Vall del Montsià, a càrrec d'Àngels Carol. És una activitat adreçada per a una mainada a partir de quatre anys i l'entrada és gratuïta. I també hi ha una altra exposició força interessant com la del barri de Verodó i Bec, que parla en imatges. Això es fa al Centre Cívic de Sant Andreu.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 serà avui demà de nou del matí a 2 de la tarda i de 4 a 10, i dissabte d'11 a 2 i de 5 a 10. L'entrada és gratuïta. Més coses, anem a una altra exposició, anem del, del barri de Sant Andreu, anem cap al casal de barri,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 Es tracta d'una activitat emmarcada dins del Festival d'Art Urbà Buen Pas Jam. L'horari és de dilluns a dijous de 5 a 8, dissabtes de 10 a 1 i de 5 a 8 i diumenges de 10 a 1. L'entrada és gratuïta. Més coses. Anem a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet i trobem la col·lecció Ferroviària.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 informar-vos que demà és l'últim dia de la setmana i us portarem la nostra habitual agenda molt més farsida d'actes i activitats perquè us recomanarem també alguns actes a gaudir aquest aquesta Setmana Santa. I parlar-vos també de que en aquests moments, aquests dies, es representa l'obra de teatre My Favorite Things a càrrec de Zombie Company a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquests dies, a partir d'avui fins diumenge, la representació de l'obra de teatre My Favorite Things a càrrec de Zombie Company. The Zombie Company, coproducció amb MFT Productions, proposa el seu cinquè muntatge, My Favorite Things, de Carlos B., solo per actriu interpretat per Miriam Marcet i dirigit pel propi autor. Hi ha moments en la vida en què una dona s'adona que la seva relació no té marxa enrere. La protagonista, malgrat volcar tots els seus esforços a recuperar el que ha perdut, es veurà precipitada a un abisme personal del que no podrà sortir íntegra. Hi haurà un col·loqui amb el director i els actors després de la funció, avui, de mai dissabte, a les 9 del vespre, diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada general és de 12 euros i per als socis de la Nau i de 10. Doncs, tal com us dèiem, les... demà us recordarem d'altres actes. Ara el que fem és marxar, així que donar-li les gràcies a Noemí Escribano. Bona tarda. I també a Mireia Gutiérrez. Molt bona tarda. I, evidentment, com no podia ser d'altra manera, a la nostra tècnica Mari Carmen Aguilar. Nosaltres marxem-ho, deixem aquí, i ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda.